Відкриття і завоювання конкістадорів Якщо для європейців Христофор Колумб є великим мореплавцем, то для корінних мешканців Америки він антигерой. Адже слідом за ним на нові землі стали прибувати спраглі до наживи авантюристи та завойовники. Вони шукали коштовні метали, перш за все золото, гадаючи, що воно народжується в екваторіальних районах від променів пекучого сонця. Період завоювання Мексики, Центральної і Південної Америки європейцями в кінці 15-го, на початку 16-го століття, називають конкістою. Від іспанської – конкіста, завоювання, а завойовників – конкістадорами. Її учасники, переважно іспанці, здійснювали морські плавання уздовж берегів Північної та Південної Америки, а також сухопутні походи вглиб обох материків. З вогнем і мечем військові загони Ернандо-Кортеса пройшли імперією Ацтеків – Мексикою, а Франциско-Пісарро – землею інків – Перу. Підкоривши їх, завойовники грабували місцеві народи і зруйнували їхню високу культуру. Велика кількість індіанців гинула не під час боїв, а від голоду, непосильної праці і завезених прибульцями інфекційних хвороб – віспи, тифу, чуми. Чи знаєте ви, що за життя Атауальпи Пісарро затребував у інків фантастичний викуп? Кімнату, в якій утримувався їх полонений вождь. Вони повинні були до стелі заповнити золотом. Намагаючись врятувати життя свого правителя, індіанці зібрали золото і навіть заповнили ще дві кімнати сріблом. Але Пісарро не дотримав слова і стратив Атауальпу. Виправдовуючи свою жорстокість, конкістадори згадували про криваві людські жертвоприношення, що були доволі розповсюдженим явищем у багатьох місцевих народів. Релігія індіанців справді славиться шокуючими обрядами. Приміром, ацтеки їли м'ясо переможених ворогів. Тож іспанці вирішили, що зустрілися зі слугами сатани, яких слід знищувати в будь-який спосіб. Ентузіазм конкістадорів розпалювався також і через розповіді про неймовірні багатства Нового світу і легенду про дивовижну країну золота Ельдорадо. Вони вважали, що в цій, насправді вигаданій країні, скарби були такою самою буденною річчю, як звичайний камінь у європейських містах. Чи знаєте ви, що у 16 столітті Атлантику перетнуло понад 200 тисяч іспанців? Унаслідок воєнних дій до володінь іспанської корони були приєднані величезні території, площа яких майже в 22 рази перевищувала територію самої Іспанії.